Bestofaldia, zenta bazen, uh, irugte segirean behiten genila Behrformulako musikaldi mota. Gana er, baitu kantari edo idazle baten hartzea eta haren kantuen ingurilan. Tokiko edo behioriko kantariek emanik kantuak uh, sare laboratorik giko erztzorkestra musikian. Kantarietan uh, no jats maite lan Eta behiriko usaiakoak ziren, eh. amaia juzpehuz orginin, sendarineko izpak orginitin, astezkenekoak orginitin, eta a, jaz zindirenak kantiruki, eta ire izpak. Bestofaldia, artista bat beno gehiore gomitatuik eh, Baxena Farroko kantarietaz aparte? Hori da, Bestofaldiaik ez da egin egin iru urte horien bilduma, baina ez bakarrik kulturaldiaren uh, begoi urteak ziren ez, Entzatu dugu, hain zineko urtetan nintziren kantarien berriz gomitatzea Hortako dira egin Nacho de Filipe Einaute dugu eta, eltzeko horreko kantariak Eta niko etxart bera Ertz orkestra ipatuko diau, harrizko orkestra diau Kantari horrean launtzeko, moldaketak ere egin dituzte bestofaldiain karri ba, Izan dira, bi moldaketa egile orkestra horren laguntzen Zirenaak jago Bastiazaran eta Juanan Txo Se Berio aski ezagunak direnakaka ere musika munduan. Eta gero horien buru zen T Xber Fernández Martinen zuzendariade. <laughs> Kantalde horik ja bate izan da el iana zuzenean? Nogeke. Gazga bate izan da bai el zuzenean eta jainamenduak eta Pascali paskaritzxeparek e... egin dazkigu azpalndaak eta emaitza bizikipoita atera dauko. Diska doku txorgen bagnean bi diska dira Entxatu behi gira Bat kantu sartzen musikalitik Zin izan ditugu kantu guziak sartu Sobara behi ziren, baina Kantari bako txetaik beden bat eta hara, amasei kantu ditugu denetat uh, zortzi diska bakotxean. Diska edega plazaratu duzila, ordean, jendeari gubita baliodiela dila diska unek, eh? Bai, bai du jaz jen bazinezten estofaldi orren gusteat pentsu duk ienek maitatu duzila, behaz nahi behaz orre itzapen kipi bat atxiki erosi guztian diskoa, eta orre atzire ere balio du diskaren ostea musikalki biziki degabaita eta biziki baita diska horren entzutia. Hor zituno ere Berba Basaizearen aktualitatea zoin duuna, aipatuko du? Urtea aztapenuntan hor lehenik lehenitzor duk hain du urtea jilein amekan eaz mus gabaldia izan emaita mus euskaririko mus txapelketa akari. Gio txailean txailein zortzian ostia lez joko gabaldi bat antolatzen dugu, gabaldi goxobaten ba azteko Gehikin, eta gero lehen itzordu potu holoa berdin Martxoaren behatzi handugu Ipaha egoa eguna antolatzen baitu Ipaha egoa elkartea hor seguran, seguran dena Sartu ziren gure kontaktuan Egan ez, nahi zituztela beste egun batzuk antolatu ipaha egua bera ere maiteko jendea besta oktara. Azpentsatu gute baigo giri eta oktako antolatzen dugu egun oso bat horiekin eta hori maktsuaren behatzean iako itzaz.